То це ви із них ліпили по шляхті? З них Як, було добре? Так, було добре, посміхнувся Наливайко Що шляхта, мабуть, і досі гріє пузами сніг Погано лише одне, сказав Омелян що довго ожиги заряджати Доки наб'єш усі дев'яду, впалиш, а тоді набивай знову а чого ж цих ожих у вас лише по одній? Набрали б їх та поклали у сани, що було під рукою кілька. Поки одна, друга в роботі, а третя вже заряджається, підспіває. Ще не наробили, зітхнув Омелян. Це лише проба, бо недавно хлопці придумали. Ти, Северине, бачив, як горіла церква? Бачив? Бачив. Давай будемо рушати туди, до гетьмана бо чує моє серце, що їм там не мед. Місяць світив над Яром, ніби лише для нього. Білі його снопи, з позабілих, мов кожухих мар, висвічували кожну на лиці Наливайка щетинку, що так виросла за цю одну ніч і росла видно і тепер, бо його щоки і вилиці ворушились. Шкіра чула, коли так швидко росте із неї щетина. Під білим місяцем Наливайка почорнів, наче десь зі споду. «Я, дядько Омеляне, не можу. Моя сотня виступає на боці шляхти. Так сталося. Прощайте, дядько Омеляне». «Боже! Боже!» схопився за голову Горошко. Цю мить з яровою кручої з печери вилетіли скопище зляканих каженів. Хтось перервав їхній зимовий сон, і тепер сліпі, безпорадні, безмовні Чорним лопатим попелом вони забилися, замерхтіли над снігом, затьмили і місяць. То була не печера, а підземелля, І підземелля видно подвійне, бо вслід за кажанами з одного його отвору вискочила козацька кіннота, а з другого – козаки піші. Попереду піших біг чоловік з булавою. Від раптової снігової білизни вони всі, як і кажани, на якусь мить посліпли і, не бачачи один одного, закрутилися на місці. Поки роззявлені роти на Ливайкової сотні, як і його самого, ще не закрилися, Омелян-Горошку з усіма, хто на санях, погнали до підземелля, до Косинського, до своїх. Чорні, витіпані до смерті запорожці, оговталися, послухали Омеляна і кинулися на поплічника шляхти, на наливайка. А він на них. Січа хрипіла до ранку. Янушеве військо підходило до острога. У легкій сизій паморозі, над церквами і костьолами, над замками і городищем, над горинньою і лісами жевріло тихе, обідня, мов намальоване, лютневе, вже трохи тепле, спокійне сонце. І сиві під ним солом'яні й соснові, осинові і торфові пахучі димки із острозьких будинків і хат стояли і не ворушились. Пахло коржами, часником, олією і борщами. Дзвони, що православні, що католицькі, здавалось помирилися, заприсяглися у вічній згоді і підвечірнє овече, бекання, гули задумливо і рівно, стримано і благовісно, в один миротворчий голос. Шапки та крисані, брилі та фески, ярмулки та кучми, кожухи, свити, киптарі, халати, бекеші, все, що в острозі жило, робило і торгувало – все, що хотіло, вийшло за мури, за татарські ворота, на лід, на горинь зустрічати військо. Навіть ворони тримало у небі крила урочисто й достойно, не каркали і не сварились. Перед горинню і полем, де вже зблискували передні ряди гусарів, перед натовпом, спинами до нього, під хоругвами і прапорами. Святковому облаченні стояли кожен у своєму оточенні: священники, ксьондзи, монахи і єзуїти. Настоятель церкви Святого Миколая, священник Дем'янна Ливайко і посланник папи Римського, Патер Дон Олександро Комулео. Коли ніби ненароком, ніби крадькома їхні погляди зустрічалися. Вони один одному чемно кивали і усміхались Князь Василь був у замку Він стояв у вежі перед замерзлим вікном і слухав маршалка Маршалку нагадував князеві, що в церквах і костьолах все до служби готово Що столи в круглій залі стоять накриті, що все йде так, як має бути Князь Василь маршалка відпустив Запахнув поле шуби і підійшов до вікна ближче. Та прохукувати шибку не став, але ж приклав до неї вухо і прислухався. З круглої башти одна за одною, а потім усі разом ударили гармати, і голоси острощан вигуки Слава, слава, слава, наче трохи нагріли князові вікно. Князь потряс головою, подлубав мізинцем у вусі і знову прислухався. Сенатори-каштелян княжето Януш Острозький їхав, як і належно, попереду війська. От як буває, раніше заїжджав я в Острог у ворота Луцькі, а тепер в'їжджаю у ворота Татарські. Всього в Острозі воріт двоє, то що ж виходить? то виходить, що всі ворота – мої. Лагідно думав і лагідно усміхався сам собі Януш. Гусари, драгуни, а за ними і ополченці ламали строї. Тиснулися ближче до Януша, щоби собі першими побачити і відчути, як їх зустріне Острог. А Острог зустрічав Янушеве військо салютом. Почувши його, вояки розправили плечі, підбили на щоки вуса, і погляд їхнього полководця Януша Остроського дзвенів у погляді кожного шляхтича.